Друкувався у виданнях Всеукраїнської академії наук і журналі «Червоний шлях». Помер Микола Васильович Горбань 19 квітня 1973 року в Ташкенті. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська. Звукорежисер Людмила Корчан Київ дві тисячі п'ятнадцятий рік.